in wonder Wie saad, is, mande, na 'n van Dominicus Taf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Daarie gebed herken ek dat ek geestelik blind is. Te blind om een tree voor en te gee, om by God uit te kom. Met daarie gebed herken ek dat ek een godlike gids nodig het. Stuur die licht en die waarheid, o Heere, laat die my lei. God en Himmelse Vader ons dankie vir die oomlik dat ons ons hande na u toe kan uitstrek en weet dat daar vir ons nergens anders enige hulp is dus dankie dat u ons oe uiteindelik rig dat ons nie na mense opkyk nie maar net na u ons dankie dat die Heilige Gees in ons harte oortuig dat ons niemand te blameer het en niemand te verwyte het behalwe onsself nie en dat ons dan in bestroostigheid na u toe kom dat ons onsself voor u verootmoedig dat ons ons hulp soek van die God wat die hemel en aarde geskapen het wat nooit die werke van sy handen laat vaarneem wie sy goeder tierenheid bestendig tot in ewigheid is ons dankie dat u dier die heilige gees in ons harte spreek en dat u alle opstandigheid stil maak en dat u vandag met die woord en met die woordbediening en met die sakramentbediening weer daar die vreugde in ons hart sal sit een getuienis van die heilige geest dat u dier u beloft is en dier u sien Jesus Christus getrouw is aan u woord soos u nog altijd was en dat u ons dra dier hy die lewe En nou bid ons jymasse vader dat wanneer ons verhoogend weer hierdie besalm woord oopmaak, dat dit nie vir ons oorbekend sal wees nie. Dat dit nie oor ons sal spoel nie. Maar dat ons dit sal indrink so die water van die levende God vir ons tot laaf is is. ons bid ook jymasse vader dat jy sal wees oorals waar jy woord vandag verkondig word ons weet dat jy in die woord beloof het, dat jy die geknakte riet in die dove lamp het, nie sal blis en die riet nie sal knak nie maar dat jy ons recht op sal hou en dat jy ons brandend sal hou ten spuite van dit wat in die wereld aangang en ten spuite van dit wat in ons eie levens en ons eie harte aangang ons bid het in die naam van ons Heere Jesus Christus Amen. Hier doen my na hul by gebede in tuis met begin met besalm 42 en besalm 42 en besalm 43 sluit eindelijk naakloos by mekaar aan ons lees vandag weer besalm 42 maar ons sal ook besalm 43 daarmee saamlees van die musiekleire onderwijsing van die kinders van Korach soos een hert wat smag na waterstrome so smag mysiel na ie oog God My siel dors na God, na die levende God Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn My trane is my spuis dag en nacht Omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? wil ek dink in my siel uitstort en my ook gewoond was om voort te trek met die skare hulle geleid het naar die huis van God met die stem van jubel en lof een feestvierende menigte wat bijgeo neer o my siel en is onrustig in my hoop op God want ek sal om nog loof die verlossing van sy aangezig o my God sêl buig om neer in my. Daarom denk ek aan ie uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed en by die gedruis van die waterstrome, al die baar en al die golwe het oor my heen gegaan. Maar die Heere sal dag sy goede tieren uit gebied en in die nacht sal sy lied by my wees. Een gebed tot die God van my lewe ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet jy my, waarom gaan ek in die rouw dier die vijandese verdrukking, met die doodsteken my gebeente, smaak my theestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God, wat buig jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog geloof, die verlossing van my aangezig, en my God doen aan my recht, o God en verdedig my rechtzaak tegen een onbarmhartige volk red my van die man van bedrog en onrecht want hy is die God van my toevlug waarom verstoot hy my dan waarom moet ek rondgaan in rouwgewaad door die vijandse verdrukking stuur die lig en die waarheid, laat die my lei laat die my bring na die heilige berge, na die woninge dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blijdskap, en ek kan loof met die sieter, o God my God, wat bijgeo neer o my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangezig, en my God, dis die Heere sy woord in ons lees, tot zover daaruit. Roef die hier met weie klank, roef zijn namen wijs om dank, want zijn goed en die leid, Goeie, ons se goeie teere sal bestaan Psalm 43 vers 3 Stuur die lig en die waarheid Laat die my lei Laat die my bring na die heilige berg en na die woninge dat ek kan ingaan na die altaar van God na die God van my lievelende blijdskap my liefde gemeente van ons Heere Jesus Christus ons het verlede week begin met besalm 42 verlede week het ons ons plek ingeneem in die Heerese klaskamer daar waar die godlike onderwijser ons onderrig, want dit is wat besalm 42 en besalm 43 is dis een onderwijsinge, een les van Godse Gees. en in die eerste deel van hierdie onderwijsing is die ware gelovige sy toestand aan ons beskryf hy of sy word die vijande bestry geestelike en werkelike vijande die uiterlijke en die ander vijande hier binnen in my gemoed Dit was die gevaarlijkste van al die vijanden Hy of sy verkeer in omstandighede Wat soos vloedwaters dreig om hom of haar te verdrink Hy of sy het te verlange om by die eredienste te wees Hy of sy het te doors om by die heren te wees Een onzaglijke doors Psalm 43 is een voortsetting van die selde onderwijs, behalwe dat ons hier duidelijk gewijs word wat ons te doen staan as ons hier die siele doors ervaar en die antwoord op die vraag is nie een verrassing nie die dichte van die twee psalms, wat eindelijk maar een psalm is, gaan ons voor met die antwoord die antwoord op ons siele is gebed Salom 43 leer ons om te bid Leer ons om ons hande na die Heere uit te brei En hom om hulp te smeek Stuur die licht en die waarheid O Heere, laat die my leid En met daar die gebed herken ek Dat ek op my eigen nie by die Heere kan uitkom Herken ek Dat die pad ten die Sionsberg Van my te stel is Erken ek dat die dal van doodskade weer vir my te donker is Erken ek dat ek miskien ewers in die kuil geval het, bezig is om in die stormwaters te verdrink, herken ek dat ek op my eie eenvoudig nie daar die levende water sal smaak nie daar die gebed herken ek dat ek geestelik blind is te blind om een tree voor en te gee Om by God uit te kom Met daar die gebed Erken ek Dat ek een godlike gids Nodig het Stuur die licht En die waarheid o Heere Laat die my lei Wat die licht en die waarheid My vandag lei as ek hier van die kerkbank Opstaan om aan hier die Nachtmaal tafel te kom sit die sien geliefdes as die heren ons nie leid nie, kan ons aanstond so sla wandelaars by die tafel kom ansit sonder dat ons werkelijk besef wat alles om ons aangaan en wat dit alles vir ons beteken as die heren ons nie leid nie, tas ons in die donker As hier ons die nie, dan spoel die woorde van die prediking by ons voorbij Die woorde van die nachtmalsformulier loop soos water van die eendse rug af En dan word die handelinge van die heilige nachtmal, die breek van die brood, die drink van die beker Dan word het alles net uiterlik Ons sien dit dan, maar ons diergrond het nie ons ervaar dan die Godse vriendelike aangezicht nie want dit is wat die dichter van hierdie psalm so intens begeert Godse vriendelike aangezicht wat bly dan vir ons verborgen dit is die eerste ding waarvoor ons bid wanneer ons vraag dat die Heere sy licht moet steed dan vraag ons eindelijk sy vriendelike aangezicht as die Heere ons in genade aankykt is daar licht nie die licht van die son nie die sonse lig sal nie deeg nie die sonse licht is voorbijgaande vandag hierin, s'nachts weg vandag hierin, en met sy wederkomst geheel en al weg nie, ons het die ewig dierende licht nodig daar die licht wat net van God afkom wanneer hy ons aankyk in genade aankyk en dat God my vriendelik aankyk dan stiere as het ware sy licht, sy lichtwaarsonger ek nie eentree kan vorder nie hy lei my voet langs nieuwe levensbane om in sy licht te wandel levensblei God is en was en sal altyd wees, hy is die lichtstieder in hierdie wereld, Gods vriendelike aangezig, straal straalvroelikheid en licht, weer duisternis en smarte, vir alle oprechte harte. Hy stees sy licht in die vorm van sy woord, in die woorde van Psalm 147 is dit een koningswoord, en vlug snel van oort tot oort hy stuur sy licht door mense, door Mooses, door David door Elia, door Jeremia, door Lucas en Petrus en Paulus en Johannes die Evangelis, hy stuur sy licht door Johannes die dooper wat juist gekom het om van die licht te getuig die profeet wat juist gekom het om van die lang van God te getuig Hier die innige barremhartigheid van God, die opgaande licht uit die hoogte ons besoek lees ons in Lukas 1. En Jesus Christus sê van homself, ek is die licht van die wereld, en wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe hee. God het sy licht gestuur geliefdes, Heere het hier die psalmdichter sy gebed verhoor. Toe hier arme pelgrim gebed het stuur die licht in die waarheid, het God sy vriendelike aangezicht na sy volk gedraai. En hy het nie net sy licht gestuur nie, hy het sy waarheid ook gestuur. Van die Hebraeuse woord vir waarheid is emet, en dit wat emet is, is vast en zeker. Dit wat emet is, is ondankalbaar die waarheid is, is die in alle aanvallen bestand kom met die belofte van waarheid, dan sal daar die belofte verseker vervul word want die goedheid hier is jimmelhoog en die waarheid tot die wolke boog, die reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vast van voet die Heerse woord kan daar vertrouw word hy is die enigste wertelike vastigheid in my leven en daar waar Godse volk tekort skiet daar sal God self vir hulle instaan, hy ret die ganger na Jerusalem na sy beloftenis het is ook hoekom Johannes die evangelis, hoekom hy so zeker was van Jesus die Godheid? dat ek geskryf het dat die woord het vlees geword en daar die woord het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aanskou die heerlijkheid soos van die enige geboorene wat van die vader kom en het was sy heerlijkheid vol van genade en waarheid daarom getuigd die apostel Paulus ook met soveel zekerheid hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle ja en in hom is hulle amen so ons vraag weer geliefd is, verlang hy na die jimmelse vaderhuis doors hy na die levende water die water van die eeuwige lewe glo dan glo dan dat die Heere Jesus gesê het, is die weg en die waarheid en die lewe en niemand sal tot die vader kom daalwe dier my nie stuur in lig en die waarheid o Heere, laat die ons lei God het sy licht en sy waarheid gestuur en hy stuur dit nog steeds die geest van Christus getuig nou, nou nog krachtiger is ooit geest van Christus lei ons nou nog sekerder as ooit en daarom mag ons nooit ophou bid nie. En daarom bid ons ook steeds vandag stuur die licht en die waarheid o God laat die my lei laat die my bring na die heilige berg en na die woninge dat ek kan ingaan na die altaar van God. Die hemelpelgrim wil by God uitkom God woon op die berg Sion Dit was destijds die enigste plek op die aarde Waar daar gemeenskap tussen God en mens moendlik was Sion's hoogte Daar waar die Heeresse tempel was Dis die vaderhuis met die baie woninge En daar was die altaar ook was die pelgrimse eindbestemming die altaar dit is waar hy in Godse lig en waarheid om moes lei want by die altaar het daar vrede gekom by die altaar is daar versoening gedoen by die altaar het Godse vriendelike aangezig weergescheid daar op die altaar is die offerdeerse bloed gestort om versoening te doen vir die pelgrimse sondes en so was dit van Abelse tyd ook in die tyde van Noach en later Abraham en so was dit in Moosesse tyd hoe koning David en die koning het nou met offers gekom tot en met die komst van Jesus Christus dit was die essentie van die offerdienst die offerdier se lewe en plek van my lewe die lamse bloed in die plek van my bloed en dan is daar versoening en dan kom daar weer vrede en dan is daar weer vergifnis en dan wandel ek weer in die Heerense vriendelike aangezig en daaruit volg en dit kan nie anders nie daaruit volg blijdskap vreugde en dankbaarheid Geliefd is die Heerese licht en waarheid lei ons vandag hier na die nachtmaltafel. Dit is nie die brandofferaltaar soos ons dit in die oud-testament leer ken het nie. Hier hoef nie weer een offer gebring te word nie. Die een wat geoffer moes word is reeds geoffer. Reeds geoffer eenmaal en voor altijd. As ons so bevoorig is om die Heerese licht en waarheid vandag as ons gids te hee, dan sal ons omsien. As ons ons harte tot omverhef, soos ons voor die nachtmalbediening hoor, dan sal ons om dier ons geestes oog sien. Dit is die geslachtelam, wat ons ook in die boek openbare ontmoet. In openbaring 7 staan hy Voor sy geliefde gemeente En daar is hy Steeds die leidsman Die gids, die herder Wat sy skaap in een levende Waterfonteine lei Hy Het met sy kostbare Bloed my van Alle skuld losgekoop Hy het my weer Volkome vrijmoedigheid By God gegeer Dis die God wat sy licht en sy waarheid gestuur het, dis die God wat gesê het, laat daar uit duisternis licht skyn dis hy wat in ons harte geskyn het om verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God en die aangezicht van die Heere Jesus Christus Amen gemeenskap met die lichaam van Christus Neem, eet, gedenk en glo dat sy lichaam vir ons verbrek is tot die volkome verswing van al ons soms Neem, druk allemaal daaruit, gedenk en glo dat sy blid vir ons gestort is tot die volkome verswing Een hart en een vlees vir God, roep luid tot die wat leef, verlang het, het.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 wie in 8, 6. Enies in man wat <lacht> in me